Iru Lasterkaldi berri sargentin likuana, eta onore zer uh, eta somaitzu beren dorzelen beha, ezpeititugu deneak uh, emaitena la izan. Eta hori Lasterkaldi berri bat egin dugu, xingartxaila uh, izena di, dina. Laguntzaileak baditugu, kidiak baditugu, hori haute izat, belaon, tolako uh, empresatzu, eta horrekin suratzean uh, uh, izan eta... Uh, hori ikasteko erranda okute, bon ara, holako lasterka aldibat zarzemari mauzi, guk prestantzen dauzkizie u singarrak, eta maitentuzi uh, uh, eta uh, lasterka arriak, eta singarretekin lasterka aski dute itea, hori joan uh, aldudetik baigo gira. Haniz suolazi egin dugu, eta horire hartu dugu uh, uh, etxemplu gizat, eta gero ara, eta hemen eite maita kintoako singarra, eta hori jen piskate gehiago. Shingarren bon, pisoa izanen dera, zute ba, denak berdin izanen, mena apapre uh, sorci kiloko Shingara, sorci tamar kiloko arteko Shingara izanen da. Lenlenik uh, ibila aldia partituko da aldudetik, Gizon esagumbatek enendu uh, partitzia, Marcel Hualdo uh, pokonekoa ortenida ositibaititu ilu arnaldikotza Shingarfideko saria. Eta ordean partituko da uh, aldudetik, uh, jonen da arteko lepotik barna belango kaskoat, eta handik uh, baigurira sartuko da ventrexeko silottik bagna. Ollon, uh, eltsiaenenda, or uh, baigurin baita zubikonkoja, zubikonkojan gainean, petrikorenko uh, uh, saltegien onduna.